Shuma imurua eguna? Eguna. Hala, bak karkatik, tal pasatzen da, xira ba, zer Ba ez behar baten uh, ondorioa da eh, aldaketa hau. Hori eh, ba, bak karkakoarekin eh, ba, iritsi gira bertsularitza ba, luk aldean edatzera manera batez. Eta ba, manera horretan ba, logarat eh, ma, kasik bi urtero ba, bi mila lagun eh, E, biltzea eh dugu eta eta bideurtan ba, saio saio ere ba publikoa eh ba maquartean e, biltzea edo e, eta hori ba bertsularitza sustatzeko manera bat da baina ez bakarra eta beraginuen ere ba eh baino ba sakuneran e, lurraldean e, bertsemanera batez e, iristea soko e, ba, tikiagoetarat eta batez ere bertso taldeak sustatzea, gero ma, urte guzian zehar bertsotan aritzeko gogoa duten ma, gazte edo elduak e, eta eiendako ma, ate bat idekitzea edo motivazio bat ematea bil daitezen eta elkarren artean bertsoarekin jostatzen ari daitezen eta hori, Aitzaki hori da taldekakoa kakoa eta horrekin eldo gira horten bait chocoltik ostatu tik ta, ateratzen dira horiek Ma, jo, hori da hori da e, eta egia da ba, orainan orain silaba be, taula handia zen eta eta ba denak etziren ausartzen araino joaitea Eta beraz, taldekakoan be, taulak eskailera gutio izanen ditu, eta, eta aldi berean, taldeak ere ma, Maila desberdinetako bertxolari osatuak izanen dira. Formatuak harriketa desberdinak eskainiko dizkie e, ba, saioan talde bakotxari, eta bakotxak bere ineko harriketa hautatzen alko du. Eta horrek, ma, ma azkenean ma, Maila eta, eta manera desberdinetako bertxolariak e, taularat ekartzeko bidea irekiko du. Bai, ostatu sokotik edo bertxoskola sokotik e, eta funtsioan ostaturat ere saio gehiak ostatuetan antolatuko dira eta eta beraz bertxolaritzaren bertsolari, eremu naturalean jokatuko dela errandaitekein batean. Talde kako haktan errandu zu, eh? e, izan nien dira bakarkako ariketak taldearen dako dira. Hmm. Baina izan nien dira hariketak ere, eh? taldeka kako, erran edo talde beretik biga betan aiko dira beste bien Kontra edo. Bai, bai, bai, ulektu duzu. Binenak, edo denetai. Denetai izanen da. Adibidez, eh, agurra, astapeneko agurra, eh, ma taldea, taldea agur bat izanen da. Elkarrekin prestatua ekarri beharko duena talde bakotsak eta puntuazioan sartuko dena. Eta ondorioz, be... Uh, iru minutuko muga e, eman da araudian, eta beraz, be, iru minutuz bakotxak presentatuko du e, berak nahi duena, izan daiteke agurro tradizional bat, nuen taldekide bakotxak berea kantatzen duen, edo etor daitezke gitarra batekin eta eta beren kantu sorkuntza bat eskaini, dena posibleda hor talde bakotxak duen irudimena eta jokoan ematen alko du. E, bestalde, be, talde bakotxak puntiuka aritu beharko du, orduan denak elkarrekin aritu beharko dute. Edo izanen da harriketa bat nuen e, kantu bat entzunaraziko den eta kantu hori bertxolarri batek kantatu beharko dion. Beraz eta gero ariketa tradizionalak ere sortziko omdian edo zortziko txipian jokatuko direnak. Nasketa bat izanen da, denetatik, eta aldi eta berean e, Mauri. Maila desberdinetako ariketak ere, ba, lau oinak edo bukaera emanik edo e, bertsuo eskuleetan e, asten girelarik e, e, egiten ditugu ariketa hoiek ere e, izanen dira. Mako artean erresagoak, maina, ala ere saiatu diren entako, hain ere ez direnagoetik. Hamek eta le berrogoi bat Bertsolari mm. eh, konzeptua, bakotsak, hiru eh, egin behar ditu, errezibitu, eh, epaitu eta gai asmat, gaiak asmatu hori da? Bai hori bera. E, ba, egia erran orai arte ba, Bertsolaria kantatzera joaiten zen eta, eta antolakuntzak beste guziakudeatzen zuen. Eta, eta egia erran ba, formatu untan ba, parte hartzaileko kopuru ahonditzen baita ere Ma inguruko lanak handitzen dira eta hori gerantzuteko BTB-arrak ba, talde kideen eta taldeen artean e, banatzen dira, ma, hori kantulakuntza simplifikatzen du eta, eta aldi berean e, bertsolaritzarat e, urbiltzen diren jende berriaren dako ere rolders berdinak e, praktikatzeko aukera bat da eta funtsian e, oak daitezke ere, ma, Bon bai aritzea maitatu dut baina epaile egite ere gustatu zaite eta funtsean funtsian hemendik bi urtera e, banakako silaba yolastuko delarik denen beharra badugu e, bai bersulariak bai gaiegileak bai epaileak eta, eta behar berba be, bakotsak bere lekua hatzematen e, laguntzeko bide bat izan daiteke ere haurten ba, ohol guzi pasatzea. Mm. Hiru fase, lehen fasea finalerdiak edo bihagen fasea eta finala. Erraz mm. bihagen fasearat pasatuko dira multso bakots e, lehenak zuzenki. Hiru Hi, izanen dira, hiru multso. Gehi laugarrena izanen da bi garen oberena? Bai, ala da. E, a, beraz, hori amaika talde izateak eragin duen ondorio bat da, e, hiru multsotan banatu ditugu taldeak. Eta, eta beraz, bigarren oberen bat atera beharko da, finalerdietako laukotea osatzeko. Egia egan, e, bai, xapel gombanda eta, eta ondorioz, bai, kanporatzen dira talde batzuk eta talde batzuk iritsiko dira finalerat. E, bai, bada hori, baina e, taldekakoak hala ere, bere izpirituan, e, oinagia, e, Bo, gozatzea eta ongi pasatzea du. lehentasuna tasuna ez da bortzaz e, irabaztea izanen, baizik eta nire ustez balioko duena izanen da saioz saio sortuko den giroa eta, eta azkenean aurten gozapelgoak eskeiniko du e, bertsolari berriak, kolore berrietako bertsolariak e, e, entzuteko parada eta, eta behar ba e, haintzinerra pasako ez diren taldeek ere ba, e, entzulearen gan e, irri gehien sohtarazteko aukera izanen dute. Eta aurrida balio duena. Shuma imuru a mila esker? A mila esker